Близько тоді підійшла І промовила слово крилате. Що ж ти не наче німий Тут сидиш за столом, Одісею І душу гризеш, ні пиття, Не торкаючись зовсім, ні їжі. Може, нового боїся ти підступу? Годі боятись, я ж поклялася тобі Великою клятвою нині. Так говорила вона, а я її у відповідь мовив, хто ж з людей окіркеє, який чоловік справедливий, їжею міг би і питтям вдовольнятися, поки на власні очі супутників він не побачив своїх на свободі. Щиро просила ти їсти і пити, то дай, щоб на власні Очі я вільними бачив, також і супутників у милих. Так я промовив, і зразу ж, із Києм в руках і покоїв, вийшла кіркея і двері, в свинарню свою відчинивши, вигнала звідти свиней, наче дев'ятирічних на вигляд, стали вони перед нею, вона ж їх усіх обійшовши, кожної з них по черзі вигойною маззю мастила. Стала з їх тіл опадати щетина, що вкрила відтоді їх, як заклятого зілля, дала їм кіркея владарка. Знов вони стали людьми, красивішими навіть, ніж доти, вищими трохи на зріст і молодшими стали на вигляд. Зразу впізнали мене, і рук моїх кожен торкнувся. Потім усі заридали тужливо, їх лемент страшенний всюди по дому лунав і розжалобив навіть кіркею. Близько тоді підійшла і сказала в богинях присвітла, «О, лаертід богорідний, удатний на все одісею. Йди до швидкого свого корабля на морське узбережжя. Витягніть перед усім корабель на положистий берег, снасть корабельну і всяке майно занесіть до печери, потім вертайтесь сюди, і сам ти й супутники милі. Мовила так. І послухавши, серцем відважним подався я до швидкого свого корабля на морське узбережжя. Там, на швидкім кораблі, знайшов я супутників милих. Плакали гірко вони, рясні проливаючи сльози. Мов би телята навколо корів, що сполів чередою, в хлів повертаються трав саковитих, напасшися в волю. Скачуть всі разом назустріч, не вдержати їх у кошарі. Радісно мукають всі своїх матерів, обступивши, так і до мене слізьми на очах всі супутники наші кинулись разом з великою радістю в серці, неначе в рідну ми землю вернулись на нашу і таку скелясту, в місто, де виросли ми і де ми усі народились. Плачучи, мовлять до мене супутники слово крилати, Радісно нам, опаростку, зевсів, що ти повернувся, наче самі до вітчизни вернулись ми в рідну Ітаку. Але скажи нам, що інших супутників наших спіткало? Так говорили вони, і лагідно я відповів їм, витягнім передусім корабель на положистий берег, «Снасть корабельну і всяке майно занесім до печери, потім збирайтеся всі і разом зі мною ходімо. Наших супутників ви у священному домі Кіркеї всіх за столами з багатим питтям та їдою знайдете». Так говорив я, і мого вони зразу послухали слово. Тільки один еврілох. Затримати всіх намагався. Голос, піднісши до них, він і словом звернувся крилатим. Стійте, нещасні, куди ви? Невже ви шукаєте лиха, в дім ідучи до кіркеї? Адже вона всіх вас напевно зразу ж у диких свиней, у вовків чи у левів оберне, і дім стерегти, великий, присилує, трапиться з вами те, що. В Кіклоповій сталося кошарі, куди необачно наші супутники разом з відважним зайшли Годісеєм. Він безрозсутством своїм до загибелі їх спричинився.